Avfall från den rätta vägen. Kapitel 2, verserna 1 till och med 22. 1. Men det fanns också falska profeter i Israels folk. Liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande chetterier. Det kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördervet. 2. Många ska följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. Tre. I sin själviskhet ska de utnyttja er med hjälp av påhittade historier. Men domen som för länge sedan fällts över dem är i kraft och fördervet lurar på dem. Fyra. Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor där de hålls i förvar till domen. 5. Han skonade inte den gamla världen, men skyddade Noah, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra, när han lät en översvämning komma över det gudlösa värld. Sex. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa det gudlösa vad som väntade. Sju. Men han räddade den rättfärdige lot som led av det ogudaktigas utsvävande liv. Åtta. För när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Nio. Herren vet alltså att rädda det gudfruktiga ur prövningen men också att hålla det orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag. Tio. Särskilt dem som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar inte för att smäda himmelska väsen. Elva. Och det är fast änglar som är långt överlägsna dessa i styrka och makt inte tillgriper smädelser när de anklagar dem inför Herren. Tolv. Dessa människor är som oskäliga djur, födda till att fångas och dödas. Det hädar vad de inte känner till, och liksom djuren går under ska också det gå under. Och så blir det lurade på vad de har lurat till sig. Det har sin glädje i att fästa mitt på ljusa dagen. Det är en skam och vanära där det delar era måltider och hänger sig åt sina förförelsekonster. Vi har inte ögon för annat än lösaktiga kvinnor och får aldrig nog av synden. Det förleder svaga själar och är väl övade i själviskhet dessa förbannade 15. som har lämnat den raka vägen och gått vilse genom att följa Biliam, Bosols son, i spåren. Han älskade vad han kunde lura till sig, 16. men blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna började tala med människoröst och hejdade profeten i hans dårskap. 17. Dessa människor är källor utan vatten, dimmoln som jagas av stormbyar. Det djupaste mörker väntar än. 18. Det talar stora men tomma ord. Det vädjar till kroppens begär och lockar med utsvävningar tillbaka sådana som just börjat komma bort från dem och deras 19. Det utlovar frihet men är själva slavar under fördervet. Till det man blir underkuvad av är man slav under. 20. Om det som tack vare kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus har kommit undan världens orenhet låter sig fångas av den igen och underkuvas, då ligger det sämre till nu än förra gången. 21. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha fått kunskap om rättfärdighetens väg än att ha kunskapen om den och sedan dra sig undan det heliga bud som det har mottagit. 22. Det har gått dem som det så sant sägs i ordspråken. Hunden vänder om till sin spya. Och tvättat svin vältrar sig i smutsen.